Les històries de l'avi Josep van arribant al seu final. I no és pas perquè l'avi i jo quedat sense tema de conversa, perquè això amb l'avi és impossible. Si en algun moment hi ha una opció de quedar-se sense conversa, l'avi repeteix algun tema, encara que ja ens l'hagi explicat més d'una vegada. Sempre troba alguna cosa per explicar-nos i que no se li acabin mai aquestes ganes d'explicar-nos-ho tot. La meva tieta, la seva filla, que viu a Estats Units, li truca cada migdia per parlar amb ell. Ell ja ho espera. De fet, crec que és un dels seus moments preferits del dia. Quan sona el telèfon al migdia, corre per agafar-lo, perquè ja sap que és la tieta. Bé, això de córrer és un dir. Ara té un telèfon sense fils perquè, quan truquin, no hagi de patir per arribar temps d'agafar-lo. Però té un bon disgust quan no és ella i és algú que li vol vendre alguna cosa. Tot i que els que li intenten vendre un sofà, uns congelats o una assegurança, també els hi explica la vida. La vida i milagros, que diem a casa. Tenen unes converses llargues i curioses. Si fos per ell, compraria tot el que li venen, perquè li sap greu, no pas perquè ho necessiti. L'avi està a punt de ser besavi. Encara no s'ha pres el nom de la seva besneta, i em penso que li costarà una mica, però està molt emocionat. Espero que la seva besneta tingui la gran sort d'escoltar les històries que explica el seu besavi Josep. L'altre dia, van venir a casa l'avi a instal·lar el servei de teleassistència domiciliària que la Creu Roja ofereix per la gent gran. Es tracta d'un penjoll amb un botó que connecta directament amb la Creu Roja i, a través d'un equip de mans lliures instal·lat a casa, poden atendre a les persones que us sol·licitin prement el botó i sense ni tan sols haver de despenjar el telèfon. Així doncs, si cauen, es troben malament o el que sigui, poden premer el botó i parlar directament amb una persona que els assistirà i es posarà en contacte amb els seus familiars o directament amb el servei d'urgències, si és necessari. L'avi viu sol, tot i que els seus dos fills viuen pràcticament amb ell, perquè les cases estan totes juntes. comparteixen pati i garatge i no cal ni agafar les claus ni sortir al carrer per anar d'un lloc a l'altre. L'avi mai dina sol i mai es passa dies sense sol. Però mai se sap en quin moment pot necessitar un servei com aquest, que penso que és certament una meravella. A la nit, per exemple, o quan tothom està treballant. A l'avi també li van dir que pot fer servir aquest servei per si algun dia té ganes de xerrar una mica. Algú podria pensar, ostres, quina xapa deuen fer els avis i àvies, quina paciència. Però jo penso, com m'agradaria poder escoltar totes aquestes històries que els avis i àvies tenen ganes d'explicar, tenen la necessitat d'explicar. Gràcies a la Creu Roja pel servei i a totes les persones que hi treballen, per ajudar-los i sobretot per escoltar-los. A tots i totes ens aniria molt bé sovint tenir un penjoll amb un botó per poder parlar amb una persona que no ens coneix, que ens escoltarà sense jutjar-nos i ens podrà socorrer si és necessari. És molt important no estar sol, però és molt més important no sentir-se sol. Na na na Podríem jugar a aquell joc comptant els cotxes, tu compta els blaus i jo els vermells. D'acord, a veure, un, dos, tres, i aquell d'abans ja en porto quatre anotats, a, a veure, veure quans quants en comptarem, en comptarem avui. avui. Mira, mira, un, dos, tres, quatre i cinc vermells, tants. 15 cotxes vermells! Avui és super rècord! A la Maia li encanta jugar a comptar cotxes. Ho fa cada matí de camí a l'escola. Ella compta els vermells i la seva mare els blaus. Jo em pensava que hi havia més cotxes blaus, però sempre ha guanyat la Maia. La Maia sempre escriu a una llibreta del Barça els resultats per saber qui guanya al final de curs. 27 de març, matí. Quinze cotxes vermells. I tu, mama, quants n'has comptat de blaus? Un moment, seus plau! T'estimo, campiona, passa tu bé. Li fa un petó la seva mare i baixa el cotxe. El porter de l'escola crida la Maia perquè entri. La Maia sempre segueix amb els ulls el cotxe vermell de la seva mare. Quan ja no el veu, entra cap a l'escola. Avui la Maia s'ha trobat a la Paula a la porta de l'escola. Hola, Paula. Maia, com t'ha anat avui a l'escola? Bé, mami. T'ho has passat bé? Súper. Què heu fet avui? No sé, mama. classes com sempre. La mare de la Sara m'ha dit que el divendres, en sortir del cole van al parc de la Xemeneia unes quantes nines de la teva classe. Vols que hi anem? No, mami, que hem de treure la perla a passejar. Sí, Maia, però ho podem fer més tard. No, mami, la perla necessita sortir a passejar d'hora a la tarda, perquè si no, tot el dia tancada es faria pipi a sobre i això li faria molta vergonya. Sí, tens tota la raó, Maia. Doncs anirem amb la perla al parc de la Xameneia. Jo! 1, el joc comença quan sortim de casa Apa! Doncs aquests dos blaus que estan aquí aparcats també s'hi valen Mira que el cotxe vermell és lluny però faig un punt més Vaig davant el marcador, si no t'afanyes guanyaré jo A veure, què passa amb els blaus avui que se m'estan escapant tots? Mira, un cotxe blau verd potser el podria col·lar jo n'he contat algun de taronja. Oh, ostres, avui m'has guanyat. Els blaus se m'han escapat. Ja arribat al col·le. 4-3, demà juguem més. Toma, mami, t'he guanyat per un avui. 29 de març, matí. Quatre cotxes vermells. Un moment, si us plau. T'estimo, campiona, passa tu ho bé. Hola, Sara. M'ha dit la meva mare que el divendres aneu a jugar al parc de la ximaneia. Que puc venir? Mai com t'ha avui l'escola? Bé, mami. T'ho has passat bé? Súper. Què heu fet avui? No sé, mama. Clases com sempre. Saps què, mama? Avui a l'hora del pati he fet 36 punts. Tu has fet 36 punts? Carinyo, segur que la Paula anava amb tu a l'equip, perquè és boníssima jugant a bàsquet. No, no anava al meu equip. Doncs, carinyo, les de l'altre equip deurien ser molt dolentes. No ho sé, suposo. Felicitats, campiona. Gràcies. i res pitjor. No, jolín! Però què us ha passat, els cotxes vermells? Avui serà un dia de merda. Maia! Perdona, mami. Eh! Un moment, si us plau. T'estimo, campiona, passa-t'ho bé. Hola, Paula. Sara. Fas por, nen petit. A de nosaltres. <laughs> Vols que juguem amb els cotxes de nens de P3 avui al pati, campiona? Au! Maia, com t'ha anat avui l'escola? Bé, mami T'ho has passat bé? Súper Què tens al braç? Res, és que avui estava jugant amb la Paula i la Sara al Pilla Pilla i m'entraven que t'hi he caigut I t'hi han posat gel? No, no, si no em fa mal, mami Però has avisat a la mestra, Maia? Sí, però és que no és res, mami Home, doncs et deus fumut una bona fava, filla meva. Va, para taula que estupem. Cotxe blau! No jugo. Tu mateixa, et guanyaré. Jugar cotxes és de petits. Uh, d'acord. Doncs jo saqueixo jugant igualment. Mira... Estem aturats davant d'un cotxe vermell i aquest segur que et contararia per tres. Avui haguéssis guanyat. De blaus no n'ha passat cap. Deixem-ho en un empat si en vols guanyar. Haureràs de jugar. Un moment si us plau. Ei, mai hi ha el pató de campiona? Vale, vale. Adéu, passa tu bé. Hola, Maia. Hola. Hem vist que ja no has fet un pató a la teva mami, oi, campiona? T'estàs fent gran. Deixeu-me. Com que ja ets gran, hem pensat que avui a l'hora del pati et pares un pató amb el Joan. De fet, hem pensat que a partir és el teu nòvio. A mi no m'agrada el Joan. Però a ell sí que li agrades. Voleu parar? Quan es feu un pató podràs tastar els seus mots. Deixeu-me. Eo, ja ho sabeu, la l'Amaia i el Joan són nòvios i avui a l'hora del pati paren un petó. <ríe> la L'Amaia s'ha passat tot el matí amb mal de panxa. Li ha dit a la profe, però no tenia febre i no han trucat a casa seva. A més a més, no s'ha portat gaire bé. És estrany, ella sempre es porta molt bé. Al final, li han posat una nota a l'agenda. La Maia es volia quedar sense patir, n'estic segur, però no ho ha aconseguit. No sap portar-se malament. Quan ha baixat el pati, s'ha posat a menjar al costat de les profes. No podem jugar fins que ens acabem l'esmorzar. La Maia s'ha posat a menjar molt a poc a poc. Quan portava una estona, la profe li ha dit a la Maia Deixa entrepar que et sentarà malament. Ves a jugar i que et toqui la dira». La Maia ha intentat quedar-se allà. Maia espavila que ets més lenta. De cop ha vist que la Paula i la Sara estaven amb tots els nens de la classe rient-se de d'ella. La Maia ha baixat corrents cap al lavabo. Ha entrat, s'ha tancat. Ha pujat a la tassa del vàter i s'ha tapat les orelles. Maia, azul! Va, que Joan t'espera! Anem a buscar el Joan, va! I de cop tot s'enfosqueix i es torna incert L'alegria ja no hi és, desapareix. I la pluja cau i els cops són forts i secs. Si m'amago em torno fràgil. Amagat estic segur. Ignorar-ho no és gens fàcil. No m'agrada gaire fer-me'l ú. I només penso en això. I desitjo no sé jo. I només penso en això. Tu què fas quan surts d'aquí? Marxent. Deixem la nena petita tancada al lavabo. Ja sortirà. Busquem el Joan, va. Hola. Hola. Deixeu-me en Pau. No, no, sóc jo el Joan. Tu també? Per què no em deixeu en Pau? No, no, estic tancat al lavabo del costat perquè no em trobin. És un bon amagatall perquè per sobre la porta pots veure si venen. I si t'enfides a la tassa no et poden molestar. I fins i tot pots veure el carrer. Mola! A tu per em molesten? Perquè diuen que jugar amb cotxes és de nens petits i riuen que la meva mare, sempre abans d'anar al cole, em fa un petó i em diu campiona. La teva mare és guai. La coneixes? No, però cada matí et veig quan arribes a l'escola. En sèrio? Jo no t'he vist mai! Perquè passo molt desapercegut. Perquè no em molestin em fico la meva capa d'invisibilitat com a Harry Potter. Uau! Seria una passada! Avui volien que ens féssim un petó al pati. Ecs! Jo no vull fer-te cap petó. No és per res, eh? És perquè no m'ha de fer petons. No, no, jo tampoc. Ni a tu ni a ningú. Ah, vale, quin susto. Sí, sí, quin susto. Per què diuen que sempre tens mocs? No ho sé. Potser algun dia amb en Pella traiem el moc. Becs! Què passa? Tu no t'has tret mai un moc? Mm, sí, molts. <laughs> Però no els diguis, eh? No, no, jo no diguis res. T'amagues molt sovint? Gairebé cada dia. Cada dia? Sí, però ja m'està bé. Aquí puc jugar el que jo vulgui i ningú em molesta. Però has de jugar a tu sol. Avui potser no. Encara no sé si m'agrada estar aquí tancada. Podem fer un equip. Un equip de què? No sé, d'amics? Mm, potser sí. Ei, podríem jugar un joc? Podrem comptar quants cotxes passen per aquí. Jo compto els blaus i tu els verds. Bien, jo sempre vaig amb els verds. Van passant com els minuts que vaig hem fet amics. I ara cada dia juguem junts a l'hora del pati. Esmorzem junts i si ens molesten ens tanquem el lavabo a contar cotxes. que Gairebé sempre empatem. Quan ens estan molestant i ens queixem els profes ens diuen que són tonteries. Però la Paula i la Sara ja no em fan por. Perquè ara ja no estic sola. A mi m'agrada jugar a contar cotxes i si se n'enriuen de mi m'és igual tan me fa. Si és de nens, de nenes, de petits o de grans. A mi m'agrada. Ah, i per ser, sóc una campiona. Pasa la acció.